Korxikako bidea, hartzen dugu goizuntan, bi eguneko bisita Emmanuel Macron, franziako presidentearen zat Korxikan. Lehen bisita presidente autatua izan denetik, eta arte hortan, egan berda, bertzalek, beren nagusitasun politikoa erakutsi zutela lujaldeko kolektibitate behiko hauteskundeetan. Eta gurekin Korxikan den kasetari bat, Ander Perez begia egunkariarentzat. kariaren zat. Egunon? Egunon, bai. Beraz, egun hauetan zu hantzira, uarte hartan, zer giro senditzen da egun hauetan, kajiketan, eta Makronen bisita izanen dela senditzen da? Bagia esan ez, nek astebete dara maten benen eta egunerokoa beti bezala dago. E, agian aktivitate giren ikusi zen atzo, ze prestakuntzak egiten ari ziren, bisitaren tzat. baina bestela egunerokoa beti bezala dago. Hmm. Bek bada sumatu da larun batean ara ere, manifestaldia ja, izan da ja, ja. ariak zion, agintaria mm -hmm. behitzalek deiturik, nola iraganda manifestaldi hori? Ba, manifestazioa nahi kondo, e, egia zankiro alaia zegoen aldarrik beteta, eta hori azkenan nukin nuen aukera e, manifestariak initzu egiteko, e, gehienak e, korsekar nazionalistak ziren, Eta hori, gehien bat bideia enabarmentzen zituzten, ba, gaurko bisitaz ezutela ezer espero, batzuk gutxi espero zuten, kurioso da hori. Eta beste alde batetik, eh, enabarmentzen zuten, Makronek errespetatu behar duela boto demokratikoa Ipatu duzen bezala, iazkoa benduan gehien gozoa lortu zutelako. E, Azkenean hori gutxi espero dute, eta badirudi di bakarrik boteran dauden politikoek, diatzen dela mezu hori, ba Makronek gaur zerbait egin behar duela. Mm -hmm. e. Argodiatzen dute azkenean, orain arteko gobernuek ez dutela eserregin, eta zerratik aldatuko den Makronekin. Lehenbisita du, alare Makronek, hau tetua izan zenetik. Adirazpenak egin behar ditu, horretan e, ez dute es, esperantzarik bat ere? E, diskurtso garrantzitsuena bihar harri du bastian, E, baina bueno, nahi nazionalistek esan diatenez ez dute zerrespero. Orduan, ez mm. dakit doa, nik gehien presio gehien egiten agi dira e, larun bateko manifestazioarekin, eta orain esperantza gehien daukaten ikuste uste simeoni e, eta talamonik, baina nik egia zen, arritu ninduen ze nazionalisten artean itzai nuen gazteekin eta helduekin, eta helduen kasuan e, ikusi dute evoluzio bat frantziako politikaren historia, historian eta korsikako ere, baina inork ez duzero espero. Hala mm. ere, elkarizketa eremu bat edo idekida frantziako gobernoarekin, e, mm -hmm. frantziak izendatu du ere pertsonabat e, bereziki korsikako gaientzat, horren inguruan e, ba, nola, nola hartzen dute? Erritarrek? Ba, erritarrek. Eta ba, da puntua tortikoa dagoela, baino eta esperantza azko, asko jarri dute bere politikarien baino gutxi esperudute gira esan, batez ere Talamoni eta Simeoni Parisera joan zirelako, eta oso aserra ziren ez zutelako esperotako erantzunik jaso. Orain gakoa makarronik eta irekitzen baditu negoziazioak, baina ikuste denak postuko direla, baino. Giazan nacionalisten artean ez dute zer espero. Agian bada espada esaten dute hori, eta agian gaur pozazaterako dira, edo bi gaur pozazaterako dira. Mm -hmm. Gara iuntan, hain ditza dena, da frantziako konstituzioan Noi. aldaketak izanen direla, frantziako konstituzioan korxika agertaraztea eh, espero dute, abertzalek, mm -hmm. ze importantzia du konstituzioan agertzeak, korxikak? Ba azkenean... E, Korsika konstituzioan ez agertzen ematen du frantzirentzat juridikoki ez dela existitzen Korsika. Eta Korsika konstituzioan sartzea da aurrera pauso bat gero e, autonomia estatutu bat lortzeko. Orduan, e, nazionalistenzat, bueno, abertza lehentzat, ezinbestekoa da lehen pauso hori. Azkenean, autonomia lortzeko pauso batzuk daude eta lehenengo galitzateke Korsika itza sartzea Frantsiaren Azken, azkenean eh du existitzen zarela Frantsiaentzate. Eta hori juridikoki oso oso importantea. Mm, konstituzioak eh, blokatzen duen beste gai bat eta hori unza badakigu hemena hizkuntzarena, hizkuntzaren bai. koofizialtasuna eh, ba, politikarien gehiengo batek ere eh, adostu zuen horrei dola baiturte. Horren uh -huh. inguruan aitzinamendurik esperoa espero alda E, Nik nuen e, parlamento kursu den elkarte batekin eta hoiek e, lan egiten dute koofizialtasunaren alde eta bere sozendariak esan zidan e, koofizialtasunaren auzia edo negoziazioak izango direla zaienak. eta sigurrenik e, imposiblea izango ezinezkoa izango dala hor aurrera pausa lortzea. Ordun ez dakit baino Denek esaten dute hemen e, zaiak izango direla negoziazioak, aldarrik lortzea edo aldarrik apenak betetzea oso zaila izango dela, baino batez ere arreta jartzen dute izkuntzan, e, hori esainezkoa ikusten dute, ez bueno, zaki orain inarte, ikusiko mm -hmm. zerritu dute. txika ipatzen segitzen dugu goizontanen Manuel Macron Frantsiakoa prezidenteren lembisita da gaur eta eta Andre Perez Mexiaren zatze hantzira egun hauetan, zurekin e, mintzatzen segitzen dugu, eta behiak aitzin ipatzu dugu hizkuntzaren gaia, ezan e, duzu, bilizirela, e, ekin zaile batekin, edo elkarte bateko kide batekin, hizkuntzaren mm -hmm. kofizialtasuna, ezan duzu, zaila izanen dela, baina gauk egun ze ikusten dute kohtsikera? E, bueno, lehenengo esan behar da... E, Egoera oso larrian dagola, berak datu e, batzuk eman ziztidan eta dibidez lehen, lehen mundu gerrazi baino lehen korsikan denek zekiten, korsikeraz. Or, e, orain ordea eguneko gaita guztak bakarri daki. Hale bia, mende batean jeitsi dela eguneko iruro gaita magost, iztunen kopurua. Mm. Pardon, e, egoera da eta berak hori nabarmentzen zuen eta kohizialtasuna behar dela e, izkuntza darpisteko. darpisteko eta koficialtasun horrekin batera, behar direlaan direla, direla aurriak. Baino aldi esaten du, azken urteotan joera positibo bat egon dela, alegria, e, e, elduak hilzen ari dira eta ziren korsikera gehien zekitenak, baino aldi berean, gero eta aur gehiago daude korsikera dakitenak. Eta hori, etorkizunera begira joera bat dela dio, baina ala ere, behar delako ofizialtasuna eta behar direla neurriak hizkuntza e, behar pizteko. Habertzaren uh -huh. e, beste aldakikapenetan, e, historikoetan, etxe bizitzaren e, problematikaren inguruan, aspaldi, e, egoilier estatutu bat e, aipatzen dute, zergatik olako horako zerbait nahi lukete, egoilier estatutu bat? Ba, batez ere espekulazioari aurre egiteko, esaten dute hemen e, azken urteetan batez ere asko igo direla eta etxebiztan prezioak eta horrek ondorio bat dauka korsikarrengan dela gerota garestiagoak direnez gerota sailagoa dute hemen etxebizta erostea, eta hor larriena dena da hemen esan dutenez erosi ba, asko joan berdirela atzerrira orduan egoera, egoera horri aurre, aurre egiteko nahi dute egoiliar status hori finkatu egia da pizkar datzkatzoa dela ze esan dute e, gutxienez Bueno, Bera egin proposamena da, gutxinez bost urte igaro garritu zula irlan, e, etxe bizzta daterozteko. Hor ziurrenik xetasuna e, jarriko dituzte proposamenean, baino neko polemikoa izango da hori negoziazetan. Oris, mm -hmm. e, beste gai bat, e, biztadena biziki presente dena, eta gainera Emmanuel Macronen... E. Um, ba, eto gerak uh, azpimajatzen duena edo du, azpimajatu nahi duena hasteko. bojoka ahmatua izan da urte luzetan, mm -hmm. korsikan FLN sekoek uh, 2008an uh, utzizuten bojoka ahmatua horain oui. eginak eh, prefetaren ilketaren omen aldira jiten da Emmanuel Macron pizua badu oino eh, iragan ezain eh, urun horrek bai Eh, bueno, hori interesgarria nagian Simeoniren esaldi bat eh askotan erreplikatu dauta da Macroni ohartara ze dio ezbadu ez negoziazioak abiatzen indarkeria itzuli daitekela. Eh, aldi nazionalistek esan dute indarkeriaren aroa bukatu dela, baina behar dela amaiera politiko bateman eta horrekin lotuta daude ne egin berritutzen negoziazioek eh Nik uste esaten dute zagoela, baino iteke, ez oietara, baino dagoela, egon daiteke hitzutzeko, ez haur rekomendeko maia horietara, baina nik uste hemen adostasun ondia dagola barrak armatua atzan uzteko, eta ondorioiek traetatzeko. Ondorioetak bat askiak giedena, presoen gaia, izan mm -hmm. daiteke, amnistia galdek hitzen dute, amnistia gauza zaila izanen da? Bai, eh hau ere hizkuntzarekin batera oso zaila iruditzen zaie. Jakitzu egin duen presoen elkarteko eh ordearekin eta azkenean beste aldarrikapen gilehonekin bezala esaten du oso zaila dela. Hala ere, Frantzian egondira bi amnistia kasu, baino esaten du gaur egungo egoera ikusita ezinezkoa dela. Ez azkenean Frantziak Gai horre buruz eman duen erantzuna izan da Euskal presoekin bezela. E, kasu bakoitzak banan-bana aztertu behar dituela eta horren arabera itzuliko direla presoak irlara edo ez direla itzuliko. Azkenean orain sortzi geratzen dira bakarrik eta fr frantziako kartzeladan eta horretatik zazti daude Paris inguruan. Orduan azkenean e, hemen... Ia e, e, ja, etan behin John Barry zanera ez gaztu ondia da, e, senidentzat. Orduan nik uste hori e, bere dizikoa dela, familientzat. Mm, Urbilketak e, badu behar odak seantzageiago, honak du aiz eiteko? Bai, nik Euskal presoen, Euskal presoekin hori egingo dutenez, aukera hori badagoela. Gero ikusi beharko dira Frantseko gobernaren iriztidak zen diren, eta horren arabera, egin gote den, baina aldiberean esaten dute korsikako kartzelak ez diela oso seguruak. E, Gostakit zenbaten anio den egia, zehiru preso politiko badaude jada korsikan. Eta horrekin horrekin lotzen dute e, ez diela seguruak eta seguruak ez direnez da ziurrenik arriskua dagola presoiek eskabatzeko edo kartzeletik iesegiteko. Bizkatarra da hori argu, mm. baina hori frantziaren jarrera da. Mm. E, zurekin mukatzeko eta lotzeko aktualitate politiko politikoaredo aldirdia jasteko ohorra bada Karla Pita bat en marche aldirdian makhonena aldirdian beria oh, no dute norabide beresi bat edo lejotikatera dira psika bat aipatzen aldi guzore. Baia, ba, ostial gauean, eh, Manifabadainoen eh, hemengo legebiltzarrak onartu zuen testu eta ta bueno, testuaren laburpena litzateke eskatzen diotela makroni negozioak abiatzeko Gorsikarrekin eta horrekin batera negozia ditzala e, nazionalisten aldarrikapen historikoak. Or Orainen arte aipatu dituen guztiak elkarrezketan eta horrarritzekoa izan da. Bueno, nazionalistek eh, gehien gozoa dute, orduan zuten behar inoren botorik, baina egia da Macronen sei diputatuek bozkatu zutela testuaren alde, eta egia da hori oso arrara dela. Eta mm -hmm. nahiko eserrei ikusi ditugu egunotan Parisen, e, bai elizeoan, bai e, Macronen alderdian, eta 10 lenguan Macronen alderdiko presidenteak esan zuen e, ez zutela bozkatu e, bere alderdiaren jarrera, Egia san da, ze hemengo Macronen alderdiko Korsikako ordezkariak, eh bueno, iriko alkate da. da, esan zuen harritota zegola bere alderdiko eh buruzagian ibitziarekin, ze vaciro vaciro bien eso de hori zate zuten. Egia <risa> fiskat alderdo estutzaio la vida ya eta e, berez gaur arratsaldean Joan bazen Bonifaciora Macron, baino Salasagoztionekin, xa bazkenean ez, ez da jongo bonifatzila Ados, ba, ikusiko dugu Emanuel Macronen bizita horrek zer gemaiten right. duen, eta eaz zerbait adierazpen egiten duen e, Azteko Ander perez Milesker, gurekin izanik goizuntan, eta right. eta zure segipenak ortsikako gaiak jojatzen dituzu begia egunkarian karian Milesker, eta pasa Jo